Következő csütörtökön azzal ébredtem. Mit adok majd elő érdekébe érdekében? A fejemben kavargott az egész. Bizonyos részeket tovább mondogattam az autóban, míg néhány korai viziten intézkedtem. Dél 11kor kellett a minisztériumi hivatalban lennem, s tízre már hazamentem, hogy átöltözzek. Épp fölfelé indultam, amikor Helen belépett. Ezt nem fogod elhinni, mondta lihegve, de Mr. Bendelow meglátott, hogy az ablak előtt mentem, és idatta az öltönyt. Mrs. pamfri öltönyét? – Igen, átalakította, és viselheted. Várakozó tekintettel nézett rám. Elképedve bámultam a csomagra. – Hát, ilyen se történt még soha. Csodát vártunk, és megkaptuk. – Így, igaz? – mondta Helen. – És még egy dolog, én biztosan érzem, hogy ez jó ómen. – Mire gondolsz? – Viselheted, amikor a tejbizottság előtt beszélsz. Ilyen öltönyben, mint ez, nagy hatást gyakorolhatsz rájuk. Megjegyzése teli találat volt. Szónokként nem voltam éppenséggel egy Winston Churchill, s minden elképzelhető segítség jól jött. A hálószobában levetköztem és beletornáztam magam a rendbehozott nadrágba. Hossza most éppen megfelelt, de valami más nem vettem észre, amikor előzőleg felpróbáltam. Az övrész a melkasomon, csak nem hónajban végződött. <gül> Akkoriban divat volt a magas derék, amely jóval a csípő fölé ért. De Mr. Pumphrey termete ezt mérhetetlenül eltúlozta számomra. Megint vesztettem. Megfordultam. Elennel találtam szemben magam, és láttam, hogy az ajka meg-megrándult. Aztán lehorgasztotta a fejét, teste pedig rászkódott a visszafolytott nevetéstől. Ne kezd megint! Kiáltottam. Majdnem ugyanannyira mulatságos, mint múltkor volt. Nem kell, hogy mondja. Nem tudom felvenni ezt az átkozott ruhát és kész. Csak egy sétáló gatya vagyok benne, aminek a tetején kikandikál egy fej meg két vál. Le akartam tépni magamról az őrítő ruhadarabot, de Helen felemelte a kezét. Várj, várj, mondta, vedd fel az akót. Mi a csodának? A hajtóka nagyon magasan van, vedd csak fel. Semmi jót nem remélve rángattam magamra az zakót, s Helen felé fordultam. Tekintetében áhítat és bámulat tükröződött. – Ez csodálatos! – suttogta. – Hihetetlen! – Micsoda? Most nézd meg magad! Belenéztem a tükörbe, és Lord Heriot of Daroby nézett vissza rám. Az övrész egyáltalán nem látszott, az öltöny pedig teljes pompájában. Drága anyag remek fazon, olyan elegánsan állt rajtam, mintha rám volna. – Édes Istenem! – sóhajtottam. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyit tesz egy ruha, mintha nem is én lennék. Igen, így van, helyeselt élénken Helen. Úgy festesz, mint egy fontos, tekintélyes személyiség. Föl kell venned a bizottsági ülésre, el fognak ájulni tőled. Hajmosás és félsülködés közben az a jó leső érzés meleggetett, hogy bár már minden veszni látszott, a dolgok mégis jól alakultak. Indulás előtt még egy utolsó elragadtatott pillantást vetettem a tükörbe, s bizakodást töltött el. Kint szél söpört végig a földeken, de én meg se éreztem. Öltözékemen semmi sem tudott áthatolni. Bizonyos voltam benne, hogy ebben a ruhában kényelmesen elsétálhatnék akár az éjszaki sarkra is. A kocsiban gyorsan átmelegedtem, ki kellett nyitom az ablakokat. Örültem, hogy a helyszíne érve szippanthattam párat a hideg levegőből. Megkönnyebbülésem azonban nem tartott sokáig, mert amint a minisztériumi hivatal lengőajtaja bezárult mögöttem, fúlasztó hőség csapott meg. Amikor korábban itt jártam, mindig furcsálódtam, hogyan képesek dolgozni az emberek, miközben a központi fűtés teljes gőzzel ontja a meleget. Ahogy mentem a folyosón, és néztem az üvegfalon keresztül a gépírónőket, a segédhivatalnokokat és a minisztériumi tisztviselőket, amint teljes megelégedettségben végzik a munkájukat, ismét elcsodálkoztam. Csak hogy ez alkalommal rosszabb volt. Sokkal, de sokkal rosszabb. Ezúttal két réteg szőnyegszerű anyaggal voltam beburkolva, csak nem az államig. Az övrész. Természetesen az volt a baj. Az fonódott egész felső testem köré, mint egy hatalmas szorítókész, és olyan fura érzésem támadt, mintha maga az öltöny volna engem a tárgyalóterem kétszárnyú ajtajához a folyosó végébe. A hatalmas termet melegednek éreztem, mint valaha és egy pillanatra rám tört a pánik, amikor arra gondoltam, hogy képtelen leszek majd lélegezni. De aztán megnyugodtam, amikor a bizottság tagjai a szokásos baráti módon köszöntöttek, és az elnök a helyemre kísért a hosszú asztal mellett. Körülbelül húsz ember alkotja a tejbizottságot. Nagy gazdák, a minisztérium szaktistiselői, ketten a körzet nagybirtokosai közül, Lord Darbrook és Sir Henry Brooklyn, egy orvos és egy gyakorló áratorvos, én. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy felkértek, és a feladatokat igyekeztem mindig képességeim legjavát nyújtva elvégezni. De az a nap egészen különleges volt. Sörherj ellökött, és miközben megnyitotta az ülést, azon imádkoztam, hogy ne tartson hosszú ideig az egész. Tudtam, hogy szorosan bebugyolálva nem bírom sokáig abban a hőségben. De ahogy kínzó lassúsággal teltek a percek, rádöbbentem, hogy iszonyatos mennyiségű dolgot kell elvégeznünk. Hosszú viták a fertőtlenítésről, gazdasági épületről és gazdálkodásról, marhabetegségekről, jogi kérdésekről. Ez így ment tovább és tovább. Én ott ültem, s egyre elviselhetetlenebbül melegem lett. Sűrünk érték a véleményem, én légszomtól fuldokolva válaszolgattam, s reméltem, hogy senki sem veszi észre. Úgy tűnt, azzal hozom az igazi áldozatot a bizottságért, ha kitartok a végéig. Állapotom egyre rosszabbodott, és egy óra elteltével már bizonyos voltam abban, hogy megfulladok. Csupán idő kérdése, hogy elájulok, és kivisznek a teremből. A légzés már komoly nehézségeket okozott, éreztem, hogy az izzadság végig fut a nyakamon a galléron felé, és alig tudtam leküzdeni a kísértést, hogy feltépjem azómat, és kiengedjek valamennyit a felgyérem hőből. De a gondolat, hogy a méltóság teljes férfilag gyülekezete hahotába tör ki, Állígérül nadrágom láttam, visszatartotta a kezemet. Csak nem két óra tehet el, mire Sir Harry körülnézett az asztalnál, és bejelentette a témámat. Olyan, okay. mai munkánk utolsó pontjaként Edward Newcomb hegyvidéki gazda TBC mentességen alapuló engedély iránti kérelméről kell döntenünk. És úgy tudom, fiatal barátunk Mr. Harry megvizsgálta számunkra az ügyet. Mr. Harry Rámosolygott az asztalon át. Valaki elkezdett beszélni Ted newcomber és néhány pillanatig nem jöttem rá, hogy én vagyok az. A szavak ismerősek voltak, de úgy tűnt, mintha valahonnan kívülről jönnének, zihálva is rekedtek. Az izzadság fátyolán keresztül láttam, hogy mindjárt kedvesen nézdek rám. Mindig kedvesen viselkedtek ezek az emberek, talán azért, mert én voltam a legfiatalabb tag, és ahogy a szavak kibudjantak belőlem, Kiváló állattenyésztő, kifogástalan állapotú állatállomány, szorgalmasan végzi munkáját, kínosan ügyel a higiéniára, fedhetetlen jellemű ember. Egyre csak mosolyogtak és bátorítóan bólogattak. Majd ahogy elhangzott az utolsó fordulat, Edward Newcomb épületei lehet, hogy nem tökéletesek, de ő maga mindent megtesz, hogy megkapja az engedét. Soha nem fog szégyent hozni senkire. Úgy tűnt, hogy csupa vidám a barátságos arc vesz körül. Sir Harry sugárzó arca nézett rám. – Nagyon köszönjük, Mr. Harry, ott a beszámolója igazán hasznos volt. Hálásak vagyunk önnek. Azt hiszem, uraim, feltételezhetően nem lesz akadálya az engedély odaítélésének. Az asztal körül minden kéz beleegyezően a magasba emelkedett. Nem igazán emlékszem, hogyan hagytam el a termet. Csak arra, hogy rohantam lefelé a férfi mosdóba, bezárkóztam az egyik fülkébe, Ledobtam az akomat és nyitott szájjal az ülőkére rogytam. Ahogy kinyitottam a roppant kiterjedésű nadrág elejét, kigomboltam az ingem, és után kapkodva hátradőltem, megkönnyebbüléssel, és a győzelem érzésével kevert hőhullámok fogtak el. Túlestem rajta. Ted megkapta az engedét, én pedig még mindig életben voltam. Noha, éppen hogy csak. Ahogy lassacskán magamhoz tértem, hallottam, hogy ketten bejönnek. Félig hanyat fekvő helyzetből láthattam a lábokat az ajtó alatti nyíláson át, és felismertem Sir Henry meg Lord Darbrook hangját. A lábak eltűntek, ahogy a két férfi elvonult a szemközti falhoz. Csönd támadt majd. – Tudod, mit mondok, én Harry? – zengte ő lordsága. Jó érzés volt látni fiatal barátunkat, ahogy kiáll a gazda mellett. – A legteljesebb mértékben egyetértek, George. Átkozottul jól csinálta, én is úgy gondolom. Mindent beleadott az ádúját, nem kiméte magát. Sose láttam még ilyet, csak úgy csorgott az izzadság az arcám. Hm, <gül> láttam, mondhatom, mindent beleadott. Apait, anyai, jó valakit ilyennek látni az ő korában. Megint szünet, aztán, tudod, Henry, volt valami más is abban a fiatal fickóban. És mi volt az, George? Tud öltözködni. <gül> Micsoda ragyogó örtöny. Éridlem tőle a szabóját!